تعریف وبلاغت ماشین یو ک تعریف دچا بلاغت او دویمه تمهید کې خودو تقسیم چا ته بلاغت ته تا. پدغه تعریف د بلاغت او پرې تمهید باندې د وتفریغا نې کی یو تفریدا فمختزل حالی هو لیتبار المناسب او دوه متفریده فالبلاغت راجعتن الى اللفظ و تفریح اول کی مقصود و تفریح اول کی مقصود دفع ده اعتراض ده اعتراض ده چتا تاریف ده بلاغتو کو تاریف رشاو کو بلاغت چې مطابقت هوله مقتزل حال چې مطابقت د کلام د مقتزل حال سره او بیا د ارتفاع ویلا څه شي ارتفاع مبيادي چې ارتفاع د کلام بلیغ او مطابقت د اعتبار مناسب سره نو تاریخ د بلاغت کې له مطابقت وي د مختزل حال سره او ارتفاق ول موقوف کړه په مطابقت د اعتباری مناسب سره نو تاریخ کې حال ذکر کای چې مطابقت د حال سره او په ارتفاق کې کوم ذکر کای مطابقت د اعتباری سره نو تاریخ په کار دادا چې تاریخ کې ارتفاق راځي نو پا کلام کی بسر آجی ارتفار آجی نو تا تاریف پا یوشیوکو ارتفا دی پا غیر موقوف کرا ارتفا دی په غیر موقوف کرا نو جواب فا مقتضل حالی هوال اعتبار المناسب مقتضل حال او د اعتبار مناسب تر زا اتحاد ذاتی او تغایر سا دی اعتباری دی دچا مقتدل حال او د اعتبار مناسب ترمینزا اتحادی ذاتی او تغایری itibari de نو کدا سی وای چې د بلاغت تاریخ کړي چې بلاغت سي کمونه ستوي مقت مطابقته للی اعتبار مناسب او کدا سی وای چې ارتفاع شان الكلام بل شان الكلام په حسن ول قبول به مطابقته حال کله د مختزل حال په ځای اعتبار مناسب وای او کله اعتباری مناسب په ځای باندې حال وای څه خبره نشته دلیل جوړیږي په شکل مثال د ترسره خبره باندې پوسه وی چې ک بلغه تل کلام څه شه د مطابقته له مختزل حال او بیا چې کوم ارتفاع په زبان شوا مطابقته له اعتبار مناسب مطابقتو مطابقتو دواړو کې څه شي شوه موضوع شوا شکل سالت شو کن حدی اصد پا دوارو کسو شوا موضوع شوا دارتی نهو گرده و فمقتضل حالی و الاتبار مناسب دا نتیجه رو فمقتضل حالی و الاتبار اتحاد ذاتی زکر دی چیر دی مصداق یاو دی مصداق شدی یاو لکه بنا پا مذہب زاہر وانی مخاطب حال غختل دے تاکیدو اگر مخاطب کې انکار دیکھا نا حقیق غختل دے تاکید نو تاکید شو مقتدل حال تاکید شو مقتدل حال او بنا پا مذہب تحقیق حال دمون مخاطب تقاضا کرده د کلامی مؤقت دا کلامی مؤقت نو کلامی مؤقت, مؤقت, مؤقت, مؤقت مقتدل حال شو متکلم حال د مخاطب توقتل تاکید موتبر کو دا تاکید په اعتبار مناسب شو بنابر بر مذهبي او متکلم حال د مخاطب توقتل د موتبر ک چې کندو کلامي مؤكد بنابر بر مذهبي تحقیق خصوصا نما کي خبره راځه ميزدار ته دوه ورو سحو یاو شو او مذهبي ظاهر باندې تاکید مختزل حالوم نه او اعتبارې مناسبوم نه او په مذهب تحقیق باندې کلام مؤكد مقتزل حالوم نه او اعتبارې مناسبو څنګه تغيري اعتبارې تقاضای کړي د حال د مخاطب توڅه وتوي مقتزل حال تقاضای کړي د حال دا مخاطب دڅه شي شو مقتزل حال او متبر کړي د لرا متکلم موافق د حال دا مخاطب موتبر کړي د لرا متكلم موافق ده حال مخاطب من اعتباري مناسب ده فرق سوشو اعتباري فرق سوشو فمقتضل حالي هو الاتبار المناسب ده يو تفریش و او ده تفریح مقصد من وي دفد ايش فالبلاغة وراجعتم ده تفریح ثاني ده ده ان او په ده مصلب انه ده تمحید څبانی او پتمهیدوانی سفرې او اسانی ده سفرې څه نه ثاني ثاني څه سات دیجی افري پدي تپري اساني کې مقصود د ماتن هغه دف د تتابو ده تدافو ده په مابین د کلامینو د شیخ کې تدا تدافو دا صدافو یو خوتا یا الله کدا دالو فیلک ډیر زیات شونه زکا ته عمره له صدافو مير منچا په عالم تدا دا, دا په ما بین دا کلامینو دو شیخ یو دو کلام ویلی دی شیخ عبد جرجانی هغه یو دو کلام دی په ظاهر کې دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا په کلامینو کې څه دا صدافو دا تناقض دی اګه تدافو په خپل غواړي دا تفرید او کړه د تاریخ پسې او چا پسې دې تمهید پسې چې دې تاریخ تاسو چوکې او دې تمهید تاسو چوکې نو اک ک تدفو په خپل څه شي دفش څه ددافو څنګه او دپای شیخ څه بیاو کلام وله لري صداغې نه معلوميږي چموصوب د بلاغت لفظ دی موصوب د بلاغت څه دی لفظ زم کلام وویلل شي د اغینه معلومیږي چې موصوب د بلاغت معنا ده موصوب د بلاغت څه نه معنا څه سات دیجیه هماره حا کے سات حاملایې سبحان اللہ سبحان اللہ، سوتے ہوئے ساتیو کو جگایا کرو اور رحمت سے اگر نہیں جاگتا تو ایک بک ہماری طرف سے رسید کرو ہاں جی شیخ یو کلام ولن د غ معلومیږ چې موصوف د بلغت سر د ل نو چې ل د نو مع نه ده که نه بل کلامې د هغې نه معلومیږي چې موصوف د بلغت سر د معنا ده ل نه دافهله دو سر کو را کو به ت کې سره ووایه چې د یو کلام نه معلومیږ چې موصوف معان نه ده او د بل کلام نه معلومیږ چې مووف سر د یعنی دا بلاغت چی صفت تی نه یو کلام نه دا معلومیږي چې دا صفت د لپس دی یعنی دی لپس سمجھ سو آیو بلی غو او بل کلام نه معلومیږي چې موصول فیسن نه دی مانا دا دا تدافو دا کنه نه یارت شو کنه تدافو دا پیسن گا شو تعریف تو گورا تمحیب تو گورا پخپل با پیشی تاریف کی منگا ویلی دی مغا پساختی هی. ایشتے پاکی کنیشتے چیز. مغا پساختی هی او چی منگ تمہیدات ترل. نو پا تمہیداتو کی منگوی فاین مقامات الکلامی متفاویتا پیا منگوی ارتفاع و شان الکلامی پی الحسن والقبولی بمطابقتی لیل اعتبار مناسب. د تاریبته چې و قتل نومونږي چې یاره لپزم سر یاره ګورځان ته سوي مع فساحتتی د فساات خو خولو د کلام د د مزراتې چې تاونه نو لپ دی که نه دی نو په تاریب کې لپز راغلیو معلومنږې دا چې د بلاغت صفت د چا دی د لپز دی خو چې تاریب مونګ و قتل نو مابقت په او او چې تمهیتته قتل نو ارتفا په چاوه په مطابقت مابقت خو معان ده. مطابقت سره دا مانا, مانا دا موصوفی سخ کاری کاری پوی گئی موصوفی سخ کاری کاری نو تدافو دا فشوا موصوف دا بلاغت لفظ دے خمانا محجور فی الطریقو ندا مطلق لفظ نا بلکه آغا لفظ چپاری کی د معنی مسوخ له کلام خیال ساتل شوی مطلقی لفظنا لفظنا بلکه اغه لفظ چې اغه کی د اغه معنی چې د کوم معنی د پر کلام جوړ کړي شوی دی کوم معنی د پر کلام چلول شوی دی دغې په کې څه شوی خیال ساتل شوی فون شوی فون شوی معنی غوښېږه اب خبرو کی تفصیل معنی چی دا نو دا یو راجی پا معنی لغوی پا معنی بانی لکه زیدون قائمونو زید, ان قائم زید ولار دی دا معنی سا دا لغوی دا دین خطوبه خطوبه دا توبه رو دی باس نگی دوی مدام معنی مسوغ لحو الکلام آغا چی دا کمی د پار دا کلام سکڑی شوی دی جو کڑی شوی دی مقصد دی رد پا منکر بانی دی یا اصلا ده شاکیمو تردد ده سیده که نا ده شاکی شک زیلہ کول د ده انکار ده منکر انکار سکول دی زیلہ کول دی ده ده پار ده کلام سکلے شو دی درکلے شو دی ده مانا سانوی ده سیده دره مانا مطلق مدلول چی دی اس لحاظ پاکی نوی دای چې معنا یا دی که نا دی پا دی اخپل کتاب کې نو دای چې وی چی موصوف د بلاغت معنا نه ده داغین مراد معنا لغوی ده معنا څه ده لغوی یعنی معنا لغوی موصوف د چا نه ده بلاغت نه ده او چې کوم ځای کې وایي د بلاغت معنا ده دا. داغین مراد معنا مسوغ نه ول سلام صدا پوش نه خبرونه پوښوي زګه وی فل بلاغه تراجه اتن ال لفظی بلاغت راځي لچاته لفظ ستا درات راځي یعنی بلاغت صفت د چا دی د لفظ دی خو غور مطلق لفظ نه به اتفاقه افادت هی معنی په ځربد افادي د دې د معنی لرم هغه معنی به ترکیب شغت دلالت کوي دا ترکیب پاغي وانسکی درات کی, کی مراد تناوی معنی مسوق لول کلام لغوی معنی نه د مراد احوال تنمو نه نو دی مراد بلکې هغه معنی چې دا کلام د غیدو پاره چلول شه چې د اغېره د وجنا کلام مطابق ګرځیدو مختزل حال سلا. کلام د کماناته صدا پونسوي د کماناته صدا به اعتبار افادته الهمانه فی التركيب وکثیر ما دا چې کمندونو یو ډېر ما خبره ذکر کړې ده تمهید په خاتمه کې چې دا پکی او یاده کا ظاهر مقصود د دینه چې کمندونو بس دا دی چې دا چې کم منګا وویل شه مطابقت د کلام د مقتضل حال سره دي تو سوېلې کیږي کی مطابقات د کلام د مقتضل حال سره دا د کلامي بلیغ او دته بلاغت وې دي تو بلاغت وې نه صرف ظاهيري مقصد دا شو سیدھی تا دی مطابقت تا کلا کلا فصاحه ومن د اړ سلیحاته پرکته کلا کلا ته دنو دی مطابقت تا ساته تا, <تصفح> تا مطابقت د کلام د مختصل <تصفح> حال نو عام قانون خدای له چې دا بلاغت ته کنه او کلا کلا دی تسوی فصاحه تو ته مقصودی اصلي په دی عبارت سره دبطی فیروز دی مقصودی اصلي په دی عبارت دفض د چا سوال مون پساحت او پیژندو چې خلوده کلام د ذمرات او مون بلاغت او پیژندو چې مطابقت د کلام د مختزل حال سره توجه مونږ په تقریرونو کې په خپلو بیاناتو کې په کتابونو کې دا خبره وایو وینو ډیر ډیر چې قران په اعلى مرتبه د فصاحت کې دی قران په اعلى مرتبه اچی دی 바이 소나 منا ہے قران مجید په اعلى درجه ده په صحت توي خلود دا کلام د دا مزراته داغه چې چا نه هميرو ویلي او قانون چا ویلي ناغم چې کمنو دا څه کلام جوړ جوړاولي شي چې خالی دي مزراته شي ستونه صرفي قانون خلاف نه کې د نحوي قانون خلاف نه کې او عربي به جوړ کی ان زیدن قائم دول خالینه د مزراته ستونه فدیک اعلی مرتبه سم مطلب دی صحیح ده دبر سابق څه چې کوم نو قصيده جوړ کړه ش阿拉伯 ته و خوله اغه ورته د ځنه مانم چې دا اجمي جوړ کړه سابق څه ومتوي تجربه ویته مضمون ولیکا نثر او ځبه نزم کوم څنګه څنګه مضمون بسکم نزم کوم اغه عربي ولیکله مضمون ولیکو سابق څه ولته کوم په پنځمنټه کې بسکو او نظم که پا. پا عربائی که و نظم و لکا حیران سو چه پاجمو که دا عربائی دا سی شایر. نو لکن نصر لکلت گران دی که نظم لیکل گران نی. نظم او نظم چې کمدنو آجم دا سیلی که چلکا عرب بوتا حیرانی گی قابلگرام شیف تیو رحمه اللہ و تعالی اعلام عربی په تفسیره اکڑا شیف تیو تپوسکو ایتاسو اٹک پولی سیبله کتاب اوڑو اعلام اوڑ اگر تویوی شیخ سفده وی ویسا شیخ سفر الله تعالی چه دا کتاب سکھ گوری نداب نو چه دا آجامی لیکلده دا کتاب چه گوری سکھ بدانوی چه دا چه لیکلده آجامی زناستو ما شیخ سفده وی وی دا تفسیره یا عربی کرده ی عربی او کتو وی اگر وی چه پاجمو که دا سی کتاب سکھ لیکی وی دا سی معلومی که چه عربی قوح لیکلده خالص عربی دا کتاب لیکلده دا اوس خبرونه قرآن مجید په اعلى مرتبه د فصاحت کې شو جواب بیاون الملك الوهاب وکثیر ما یسمو ذلکا باصو فطن کلا کلا دی مطابقت تسویل کی فصاحت دکړه کې چې ویریش چې قرآن مجید په اعلى مرتبه د فصاحت کې دی دلته مراد د فصاحت ته بلا غت کې چې قرآن مجید موختزل حال سره د 10 مناسب د کنه چې سوایمه د هر حال سره سده مناسب دی چې د نن نه نه فتنی لپاره آیات اوه نو تبوای چې اوس شو ناراضی د سیو سره لګي تبوای محدرس کنه چې په دتار او تازه د قران مجید په شباب باندې بوډا توبو ناراضی ځواني باندې چې ته بوډا توب ناراضی یعنی یعنی د سر تل نه لې چې ایکسپایر ډیډ پپیراشي ار وخت ځوان نه ار وخت سدان دا شرقایت دې زموږ دا تلخیس ته اوس ته کمندوی فقواله وې دا د اوسنی دور فتقازو پوره نه وي دا د اوسنی دور تصنیف سره برابر نه وي اوس لکه داسې کول غوړی او لکټینی داسې کول غوړی او دا غه شانت نه دي شرقایت دې زنه به کې داسې خبرې چې مونږه ان موناسېلو سوپيستایاو لا ادرياو ان ادياو اش مونونو اوسط را کېدو وسيان خبرو شو ویږي ګنا قران مجید دا د درس دي چې د هر درس سره بالکل سره موه فق برا بر تبوای چې واستانه فتات رات کوي تبوای چې واست شه وي نه دل شه وي او قبل ګرام شیخ ابراہیم الله تعالی الفازي هغه و فرمایل وی دی له ته کمنو زګه جب او فنفریه خو لا پکارده وی وی له سغنی اس آسان کارنه دلکه چې د اوسنی دور سره وای دا آسان کار ده او کوي چې ان الذين یقینا اكن کوپورو چې کوپور کړه او لکه ابو جهل او ابو طالب اوسنی وخت نشته دا چې وکثیره ما سم ما او ډیر کړت نوم کې خودله شیدې ته فصاحت ایقن لکه سم چې ولوم کې خودله شوبز بلاغت د اذن په معنا باندې پور شو بای ظن ام دک کسانتی لکه چنون و لکه خودلشی بلاغت سوال کسیرن منصور ده ما واجون ناس یو دا مفول مطلق ده یو سمما ده پارده سوال مفول مطلق که اشتیمال سرد تهو ندارد اشتیمال خودشتن جواب دا سپت دا مفول مطلق حقیقی ده تو دا کسیرن مطلق که تسمیتا کثیر ما یسمی ذالک نمکه خودلشی ذالک دی معنی له مطابق کتا صحیح ده کنا تسمیتا کثیرن پس نمکه خودلو بیر سره سنم ولکه خودلشی پس احتن جو کثیرن ظرف تی منصوب له بنا بر ظرفیت ظرف یا زمانی یا مکانی دا نه زمانینه نه زمانینه نه زمانینه جواب ولنه دې زمانن كثير ما تیر करत چې کم دنو ډیر وخت ډیر ځلې يسمى ذلك فصاحتا سوال بل توای چې ډیر ډیر وخت سوي فصاحت وې نو لکه خپل तारीफ په کم کم صادقی یو دا به ډیر ډیر صادقیږي بونس وې لکه بلاغت پی لګ لګ صادقیږي نه خپل तारीफ ته خپل مطابقت باندې بلاغت اطلاق لګسو شو قلیل شو ها okay. okay. پل okay. دا شو جواب مقابله مراد دا هر یو په خپل خپل ځاې څه دی ډیر دی یعنی کثرت اضافي نه دی مراد کثرت نفس الامر لکه يهدي به كثيرا ويذل به ا ډول زې کثرت نو نفس الامر مراد دی یعنی دا تسمیوم بیره دا د غبلوم څه دی دا خپل خپل ځاې اره و څه دا ډیر بس بس